Далеко в підземеллі застогоніли чиїсь кроки. Хтось іде до скарбця. Скрипнули низькі півокруглі двері. «Гарсен! Чому? Чому ти прийшов так пізно?» «Я сказав, що не помру, поки тебе не побачу». Осташко відвернув голову, схлипнув. «Ідіть!» – сказав. «Ще трохи на волю. На брамі наша залога. Йди, Орисю, з матір'ю попрощайся. Обоє йдіть. Цвинтар, зойкнула Орися. Широким світом ходив трістан і приблукав у волеську землю. І знову, як колись, клячала Ізольде перед гробом матері, а він стояв позаду і впізнавав її дорогу і непізнану. Ході, Марсене, промовила Орися, Підводячи з колін, он сосни на пагорбку за цвинтарем під гаверецькою горою. Там твоя буду. Жорстока від паморозі трава в вузголов'ї, а обважні лісиві китиці сосон упіймали рештки нічних сутінків, хиляться до землі, заслоняють від світу. Ти, бачиш, білий кінь стоїть на груні. Тутуман любить то вранішній туман. Арсен поправив кожушок на орисених плечах, обкутав, поцілував у чоло. Поспи ще трохи, чиста моя, ніжна. Крізь відтя сосон видніє чорний силует замку. Ще спить унизу ворожий табір. Нині чи завтра не гомонять, відпочивають. Ще трохи ночі і першого кохання. Нікого у світі немає кращого за тебе. А вже пора, скоро світатиме. Це не туман, це білий кінь стоїть. Ще трохи, ще трохи почекай коханий, Бо любов на цвинтарі – то вічна розлука. Вертаймося. Уранці вої Яна Сенни вдарили на браму. Через гарище тугим клином повалили кінні і піші рицарі. І було їх тисячі, хмари стріл, ратищ і каміння впали на сотню ратників, що оборонялися за брамою. Звідти гримнули гаківниці і просвистіли стріли. Падали королівські рицарі, але їх було багато. Браму звалили голіруч без таранів. Залога відступила за фортечний рів. Підняли мости, настала черга останньої битви. Цілий день військо Яна Сенне штурмувало замкові вали. Хотіло з розгону взяти, та обложені вже не щадили ні пороху, ні стріл. Багато полягло польського рицарства, тож відступили. До вечора біля валів вже стояли облогові тури і тарани. Тоді у ворожому таборі затрубили на спочинок. Увечері до скарбця зайшов Івашко. «Пора», – сказав. «Куди, тату, стрепенулася Орися. «Ви не повинні вмерти, ні ти, ні Осташко. А завтра остання битва, і нас більше не буде. Ти, Осташко, людям свою книгу віддаси. «Аорися?» «Тату!» – припала дочка до батькових грудей. «Я нікуди не піду. Я не боюся тут з вами. Там боюся!» Івашко відвів дочині руки, погладив її долоною по обличчі. Вона вдихнула запах батькової руки, затримала, як колись у дитинстві. «Не треба, доню!» – сказав і, відчепивши від пояса ключ, підійшов до стіни. Відчинилася стіна, холодом потягло з глибокої ями. Це ця мри на криниці, з якою ми брали воду, мовив Івашко. Бачите мотузяну драбину? Нею спуститися на глибину п'ятдесяти ліктів, а там побачите отвір? у пів мого зросту до підземного ходу. Хід довгий і прямий, вийдете біля теребіжа за бродівським шляхом. І ти ходи, батьку, і всі вої, заблагала Орися. Нам уже ніде нема життя, ані волі, доню, тож не покриємо себе соромом у течі в останню мить. Збирайтеся. «Князю», – сказав Осташко, – Дозволь покликати Арсена. Клич. Вони стояли одне навпроти одного. Старші змужнілі і промовили рішуче Орися. Не піду, батько. Ти один раз уже розлучав мене з ним, але більше ніхто не в силі. Осташко підійшов до прислужача, підвів голову, глянув на його зболене обличчя. Князю, Втіху дам тобі в нашій безвиході. Не смерть страшна людині, а безслідність. То хай залишиться по нас слід. Нехай ідуть на волю ті, хто продовжить твій рід. Вони, синові колись, про нас розкажуть. Пісень наших навчать. Син же далі передасть. І пам'яті про нас не буде кінця. І до Арсена. Візьми, Арсене, мою книгу. В ній уся правда про русинське страдництво. «Іди з Орисою на північ, і там, де вже не віятиме крилом католицька чума, кудетиме з комарохом і шукатиме для себе нового сенсу в житті». «Якого сенсу, коли його тут знайдено? Нового порятунку від свого стиду? А Орися не дорікне колись тобі, що ти міцний молодий, залишив замість себе вмирати на валах кволого Осташка? Я довго йшов сюди, до Орисі, і до неї. Та є на світі, є найтяжча любов, перед якою никне все інше, і лише її одну зрадити не можна, бо не матимеш тоді ні від кого, ані кохання, ані пошани, ані життя. Вами ти... Сказав Арсен Він обняв Орисю І хотів ще їй сказати Щоб назвала його ім'ям Але змовчав Бо й так перевершилось болю Батько Прикипів головою до цямрини Не відірвався від неї тоді, коли руку опік Дочин поцілунок А як у глибині колодязі Зникло полум'я свічки І лунку задзвеніли двері потаємного ходу Сказав прислужич, виспися Арсена, завтра помремо без суромоти. Розділ 15. І буде так. Сурми розкришать тишу, і на грунь, де білий кінь стоїть, вийде Марія голосити поможеві.